Але ж як гарно говорить. Тільки й того. О, чуєш, твої харцизи приїхали. Відчиняй, а я на ту лахудру гляну, хоч би з балкона не вискочила, а то номер буде. Я зазирнув до вітальні елька молодець. У вичавганих джинсах, картатій сороці, схилилася перед люстерком. Видивляється. Елю, гукнув я, за нами приїхали, пішли, тільки без вибриків. У передпокої знайома компанія, Сергій Соловей, Юрій Павленко, Григорій Снітько. Ну і вигляд оглянув мене з ніг до голови Соловей. Хоч би вмився. А це вона? Так, Ліна Бут, колишня фотомодель, а нині Елю Чим ти займаєшся тепер? Я мовчала з цікавістю розглядала прибульців. Певно, їй найбільше подобався молодий богатирської статури Снідько, бо лише його вона обдарувала справді чарівною усмішкою. Подробиці розповім у машині, а зараз хочі за жирняком. Він, певно, вдома спокійнісінько слухає музику або гладить по животу хотея. Упевнений, що ми згоріли. «Кого гладить?» – закліпав очима Соловей. «А, поїхали!» «Куди?» – нарешті звалася Еля. «У гості до Жена, сказав я. «Нехай в подивиться на тебе». «Я не хочу!» – раптом скрикнула Еля і почала заткувати. «Я боюсь його! Боюсь! Перестань!» – я схопив її за руку. Ти їдеш із цими хлопцями, а з ними і сам чорт не страшний. Опера. Усі рушили у коридор, а я підійшов до гасі і поцілував її в гладесеньку теплу щічку. Спасибі, колего, вік не забуду. Вона пильно глянула мені у вічі і журливо усміхнулася. Тепер я розумію, чому від тебе дружина пішла. Так жити? Та йди вже, раптом що приїжджай. І не забудь у понеділок на роботу. Павленко відпустив кнопку дзвінка і повернувся до Сергія. Що робитимемо? Схоже, його немає. Доведеться почекати, скривився Соловей. Тільки не тут, а на дворі. Холодно ж, здригнувся Павленко. Посидимо в машині. У сусіда клацнув замок, через хвильку причинилися двері, і в щілину протиснулася продогуваста голова з вигнутим серпоподібним носом і великими темними очима. «Ви до Жені Жерняка?» – басовито запитав чоловік. Ми ствердно закивали головами. Його немає. Хвилин десять тому я повертався від приятеля. Ми з ним за шахами засиділися, то зустрів його на сходах. Він униз біг, такий заклопотаний, спитав його, куди це, мовляв проти ночі, нічого не сказав. Мабуть, не почув. «А ви в гості?» «Хотіли», – зітхнув Соловей. «А в яка машина є?» Сусіда кинув нас швидким підозрілим поглядом. Мовляв, що воно в лиха за гості такі? «А чого, ви питаєте?» Та Женя сказав, що збирається продавати машину. Зрозумівши ситуацію, збрехав Соловей. От цей думаю, якщо він без машини, то повинен швидко повернутися. А якщо з машиною, то й чекати не варто. «Ні, машину він не продав. Та ж сама «Вольво». А от чи поїхав не буду брехати, не знаю. Він вже вниз, а я нагору. «Ну, бувайте». І зачинив двері. Ситуація ускладнюється, Невдоволено процідив крізь зуби Соловей. Нам тут усім світитися нічого, організуємо цілодобове стеження. Коли же він мусить повернутися, навіть якщо дізнається, що на дачі не знайшли жодного трупа?